Tere tulemast! raadi raadiosaadet, et räägime asjast. Me räägime asjast Tree Raadios, Ringefemis, Ruuttefemis, Kuressare pereraadios. Igal pühapäeval kell 11. Ja õhtul on uuesti kordus ka kell Ja siis muidugi internetis saab järgi kuulata siis, kui paras ja kui endal tuju on. Ja me oleme täna stuudios Mart Helme ja mina, Martin Helme, vanad stammid. Ja siis teemasid siin arutasime läbi, et kuidas me seda kõike ära mahutame, sest rääkida on palju, aga alustaks kodumaistest asjadest, et Eesti sai ameriklastelt 50 miljonit eurot abi eest rahapes uurimisel noh, kuidas nüüd võtta, kas klaas on veerand täis või kolm veerand tühi aga no, me oleks pidanud palju rohkem saama ja see, et me saime nii vähe on tegelikult minu mõelest üsna ühene signaal meie vähesest koostööst A teine tore uudis tuli ka sel nädalal mis puudutab ka ju seda aega, kui me valitsus olime tuli riigikontrolli aruanne, mis ütleb, et need korona aegsed, majanduse elavdamise laenud ja käendused on praktiliselt kõik tagasimakstud või väga edukalt tagasimakstud, riik on sellega ka kasu teeninud, ja praktiliselt ei ole neid kahjusid, mida kaardeti või mida ennustati või mille eest meid kritiseeriti, siis kui neid laena neid need ei ole. Aga natuke rohkem, võibolla pikemalt räägime täna siis välismaa asjadest, kõige lõppu proovime panna siis ülevaate sellest, miks. Põleb maani maha Los Angeles või Kalifornia. Ja vastus on ei, see põhjus ei ole kliima, kliima soojenime põhjus on. Pauk valitsemine või liberaalide ideoloogiline valitsemine. Aga jõuame sinna. Ennem seda räägime jõupoliitika tagasi tulekust maailmas. Noh, siin võib rääkida Grönimaast, võib rääkida Panamast, võib rääkida Mehhikost, võib rääkida näiteks ka Kanadast või Ukrainast või ka sellest, kuidas Briti valitsus kõigub või kuidas Austrias konservatiivid edenevad. Aga võib ka rääkida sellest, et Facebook teatas, et nad lõpetavad senseerimise ehk faktikontrolli nii et, et see on väga mahukas teema kõik ja me seda kuskilt otsast üritame lahti hakata harutama, aga, aga tuleme kõigepealt siis oma kodumaiste asjade juurde vist oli selle nädala esimesed pooles me saime, me saime sellise nupukese, et näed kui tublid me olime, Eesti saab ka, Ameerika jagab meie ka seda trafi raha, mille nad tegid Tanske pangale, tulete meelde, Danske pangale tehti üle kahe miljardi eurone traf, noh, ütleme, ütleme lihtsustatud on ta traf, ta tegelikult ei ole trafta, nii vabatahtlik kokkuleppe Ameerika siis finansiarelvalve ja Danske panga vahel, et nad siis nii-öelda maksavad Ameeriklastele hunniku raha sellest, et nad ei ole kinni pidanud Ameerika finanssreeglitest, rahapesu valdkonnas ja see summa oli väga suur, see oli üle 2 miljardi euro. Taani riik sai sellest kahes erinevas juppis kokku umbes 600 miljonit. Ehk noh, ütleme laiaslastus veerand sellest rahast. Rahapesu riik. Ja no see riik, kes selles asjas Taani pankeks ole, Taani järelvalve, eelkõige peab järgima seda, et Taani pangad ei raha ei Raha Rahapesu toimus loomulikult suures osas Eesti, Eesti harukontoris või Eestis. Ja, ja, ja Taani sai siis 600 miljonit, see oli juba eelmisel aastal ja nüüd Eestile öeldi, et saate ka midagi saime 50 miljonit, ehk kümme korda vähem ja ma tuletaks meelde, et kui me olime valitsuses, siis meie plaan oli rahapesuvastases võitluses ikkagi päriselt vaeva näha ja päriselt Tõe tõde uurida ja päriselt välja juurida need võimalikult skeemid siin ja karistada neid inimesi, kes nende skeemidega olid tegutsenud. Ja, ja asi puuduta ju ainult Tansked, asi puudutab ka Sveetpanka, mille uurimine Ameerikas jätkub. Vähemal määral puudutab see ka kõiki teisi Eestis tegutsevaid Põhjamaade panku. Aga noh, meie plaan oli ikkagi selline, et kuskil miljardi jagu peaks seda raha Eesti saama, võibolla isegi rohkem ja, ja, ja see ei olnud laestuetud number või see ei olnud mingisugune unistamine pilvepiiri peal, vaid me võtsime ette Amerika siis finansjärjelvalve praktika ja neid näiteid oli siis viimase kümne aasta jooksul alates seal 2008. aastast oli need näiteid terve hulk, kui, kui, kui nii-öelda Ameeriklased läksid siis õigust jalule seadma või finansiarelvalved tegema välja poole. Ameerikat, näiteks Brasiilias või näiteks Austrias või neid, näiteks, näiteks oli mitmeid Küprosel. Ja siis need trahvid mis nad said, nad jagasid üle poole, tihti lugu üle poole sellest rahast, nad jagasid siis selle riigiga, kus need nii-öelda rikkumised või kurid jõud toimusid, kui see riik tegi head koostööd, üle poole. Nüüd Taani pangalt võeti üle kahe miljardiline trahv ja... Sellest Eestis sai siis 50 miljonit, Taani sai 600 miljonit, ei ole üle poole. Mina näen siin, muidugi, jällegi poli poliitilise otsuse kohta enne kui Bideni korrumpeerunud administratsioon laiali ja kohtu alla antakse otsustasid nad teha siis sümboolse lükke, et just nagu kriips alla tõmmata Eesti osas selle võtme riigi osas kogu sellele rahapesu saagale no näete, uurimine on vähemalt Tanske Manga osas lõppenud saate 50 miljonit ja sellega on kriips alla tõmmatud rohkem seda teemat ei puuduta, teil ka ei ole põhjus rohkem puudutada ja see on, see on minu arvates Bideni administratsioon ja tema käsilaste puhtalt poliitiliselt motiveeritud otsus aga noh, meenutab natukene ka ikkagi Seda, mis toimus siis, kui meie selle uurimise käima panid, sina konkreetselt selle uurimise käima panid, Said jumal, mille nii välja Louis Free pidi olema, ma ei tea venelaste Kremli käsilane me oleme tohutu raha riigi eelarvest kolm miljonit, mis oli kokku see lepingu lae, lae ülemäär oli kolm leping Louis Freega, et seda rahapesu asja uurida Ja no, see, see pidi pankrotistama Eesti see see selline raha raiskamine kohutav, no. misuguse riigi eelarve riisumise on Martin Helme korda saatnud no, kõik... kuidas mind peksti selle hanke eest hanket uuriti maa. No, ma ei tea, iga nurgalt tuuriti hanget, et kas ikka oli varastamine, kas oli ikka õigesti tehtud, kuulutatud, miks valiti need, miks ei valitud teisi ja no siis paneme siia kõrvale mis... Mis rakendati veel ka ju meie saatkonda kes osundas just nagu et kõige halvem kõikidest variantidest valiti välja, et tegelikult oleks pidanud ikka valima välja või selle või teise ja, ja see oli ka puhtalt poliitiliselt motiveeritud, seda oli neile öeldud ette, sellest samast korrumpeerunud ametkonnast et ei, ei, ei Teil ei ole vaja sellepärast muretseda, võtke see, et see me ütleme, et see on hea ja noh, meie holopid loomulikult kohe tormasid seda käsku täitma. Me, me ju näeme praegu nüüd, me ju näeme praegu, kui, kui administratsiooni vahetus juba tegelikult sisuliselt käib, mis moodi me ikka veel arvame, et me teame, kuidas on vaja pugeda Tegelikult ei tea, tegelikult vastupidi, ma arvan kõik need, kes praegu poevad siin, no kõik nad ühel hetkel saavad kõrvetada, ütleme lihtsalt niimoodi. No, jah, ma ka meenutan seda, millise, noh, hüsteeriaga, millise raevu ja hüsteeriaga ründas Eesti meedia, noh, eriti Delfi meedia või siis Luige meedia, millise, no, raevuga ründas tollane korruptioonikomissioni esimes Jürgen Ligi. Ja võitme isik. Võitme isik oli sellel, noh, rahandusminister oli sellel, finantsinspektsiooni nõukogu liige ja, ja, ja rahapesuvastase valitsuse erikomissioni esimes, kuidas ta, kuidas ta ründas ja, ja, ja noh hullumise nii hüsteeriliselt revuskas Kuidas Herman Kelomeist reis artikkel, artikli järel, millised pätid me oleme, et me üldse rahapesu uurimisega tegeleme. Ja, ja, no, ja no, kuidas naeru vääristati seda juttu, et ei, no, Martin Helme on lolliks läinud, et tema kujutab ette, et ta siin teeb midagi ja siis Eesti saab Ameeriklastelt raha. Hahaha, ha, ha. et no, no, me saime Ameeriklastelt raha, me saime 50 miljonit. 50 miljonit on ka raha, nagu sa ikka ütled. Kes ei ole tänulik vähese üle ei oska olla tänulik ka palju üle. Aga minu vaade asjal on küll selline, et see, meil anti 50 miljonit on no, üsna, mitte väga läbi lillede vaid üsna otse, ikkagi selgelt Eestil ära öeldud, et teist ei olnud tolku selle asja uurimisel kopika eest, teist lihtsalt, teist ei olnud kasu ja noh, muidugi ei olnud kasu, kui me saadame justiits attacheeks Ameerikasse Ja siis kui meie valitsus ju kukutati, reformi ja keskerakonna valitsus asemele tuli, siis saadeti justiitsaata sheeks Ameerika ühendriikides üks tipari nimeline mees, kes töötas sel ajal Sveetpangas vastase võitluse üksuse juhina sellel perioodil mille eest Svetpank on praegu kriminaaluurimisel. uurimisel. ta ei ole kriminaaluurimisel enam Eestis, sest et Eestis uuriti Svetpanka rahapesu. Prokuratuur umbes aasta tagasi või eelmisel aastal ütles, et jah, rahapesu oli, aga me ei suuda seda tõestada ja me lõpetame uurimise ära. Me ei suuda, tähendab et rahapesu oli, aga me ei suuda, me ei suuda näida ära kes pesid ja mida pesid. No see on enam-vähem sama, rahvameelest on juba läinud võibolla sõna kobar käkk. Aga see on sama. Jah, oli, hävis, miljonite eest hävis ravimeid, aga me ei suuda tuvasta, kes on süüdi. Kõik, case closed. Ja ma ütlen veel kord, et Bideni korrumpeerunud administratsioon ei soovi, et Eesti tuleks selle teema juurde konkreetselt, mis puutub Tanskepanka tagasi. Ja sellepärast tõmmatakse kriips alla ja öeldakse, et nii teie juhtnöör on selge, case closed. Ja aga no tegelikult ei ole et Ameerikas toimub Sveetpanga teemaline rahapesu uurimine edasi. Ega me ei tea ju, kus need siirded veel on, aga mis on mingimast kogu selle rahapesu teema ja seda ma nägime siis, kui me valitsus olime, seda, no, siis, siis see sai mulle lõplikult selgeks. Ennem kui me valitsus olime, siis oli see ju ka selge tegelikult, et siin on väga selge poliitiline katus asjale ja, ja poliitiline katus tähendab seda, et sellel on... Rahvusvahelise süvariigi katus asjale ja, ja, ja sellepärast sai nii massiliselt raha liikuda, et noh no hästi lihtsustatult öeldes, skeemi mõttes ikkagi liikusid Ameerika ühendriikide eelarvest. Suured, suured rahad. Ja no, amerika Ameerika eelarve on no, meie, meie jaoks hoomamatult suur. Noh, me räägime triljonitest ja ole on tuhat miljardit ja miljard on tuhat miljonit. No, need, need on nii suured summad, et nendest ei ole meil... No me ei saa sellest aru, eks ole. Ja kui, kui sajad miljonid või kümned miljardid või ka sajad miljardid, nagu selle rahapesu juures ju räägiti, 200 miljardist, rahad liiguvad, Ameerika eelarvest liiguvad välja kõik võimalikud. Kodaniku ühiskonna toetusprogrammid, kõik võimalikud äh, siis äh, erinevad äh, koostööprogrammid teadusasutuste vahel, siis on erinevad keskkonnaprogrammid, no, mis me ju kõik oleme tagantjärgi teada saanud, millised Milliseid peolaboreid siis Ameerika rahadega on erinevates maailma otstes, alates Wuhanist ja lõpetades Ukraina, üleval peedus kõik Ameerika raha. Ja, ja siis on igasugused humanitaaria ja, ja sajad miljoni Ei, ka, äri ka. Ega siis Hunter Biden ajas ju konkreetselt ikkagi äri. Ja, ja need ongi, need mingisugused Ameerika vari firmad, mis pesevad tegelikult ka vene oligarkide ja ka vene kriminaalide raha et see raha rahapesu oli kahe suunaline ja võibolla oli siin ka veel hiinlaste raha võibolla oli siin ka mingisuguste araablaste raha me ei tea, see oli suur rahvusvaheline raha rahapesu ja, ja kui sa ütled inimestele, et see on hoomamatu siis ma ütlen ka inimestele, et, et tõepoolest ei see on tava inimeses seisukohast hoomamatu aga kui me paneme sellega nüüd praegu meie maksude tõstmise konteksti siis automaksuga peaks kokku kraabitama ju vähemalt teoreetiliselt mingi 200 miljonit aastas 200 miljonit kogu meie automaks, kogu meie Eesti rahva, lihtsa Eesti inimese turjale laotud automaks top 200 miljonit ja mõelge nüüd 200 miljardit, kui palju automakse siia sisse läheb Ja kõik see käis siit läbi. Ja, ja noh, see, et Jürgen ligi millestki aru ei saanud, no see mind ei üllata. Ta ei saagi millestki aru. Jalgrattaga sõitmine võibolla on talle aru saada vasi. Aga, aga see, et meil istuvad toompujestel ja järvel eri äh, organisatsioonid, millel on, kuhu me oleme uhanud, Ka sadu miljoneid eurosid, et neil oleks kaasajal elektroonika pealtkuulamised, jälgimised, ma ei tea, mis kõik pilvedest välja otsimise süsteemid, et neil oleks siis mehitatud, et nad ka, ka inimluured saavad teha ja, ja kõike muud niisugust, et nad saavad ka inimesi rajalt maha võtta, nagu ikkagi kahtlus mingil määral püsib õhus, et see üks tanske panga mehikene ei surnud päris oma käe läbi aidati kaasa, see ei ole võimalik, et need organisatsioonid ei näinud, ei kuulnud, ei teadnud. Ei, mu, ei muidugi ole võimalik no, mis ma, ma selle skeemi no, veel järgmine etapp on, see loomulikult varastamine toimub ka varastamine toimub loomulikult ka no, purismad ja mis meil kõik need märksanad siin on et no, erastatakse või ärastatakse no, küll tehaseid ja, ja küll mida kõike veel ju, üks rahapesu episood oli see kuidas see, puhtalt finansmanipulaatsioonid, kriminaalse finansmanipulaatsioonidega lüpsiti Venemaal pensionifonde sadade miljonite ees tühjaks. Ja see varastatud raha, see tuleb ju esiteks Venemaalt välja saada või Ukrainast välja saada, sest et noh, kunagi ei tea, need on ikkagi sellised riigid, kus sul tulevad äh, hambuni relvastatud tüübid tulevad kohale ja võtavad lihtsalt kõik ära sult. Ja ongi kõik. Ja sa ei saa seda raha või lühvad su ja, ja, noh, ja selle raha enam ei ole omaniku. Et see tuleb saada ju kuhukile, kus on mõnus elada. Noh, läbi Küprose või ma ei tea, läbi erineva, noh, läbi Eesti nagu läks ikkagi Londonisse on vaja kortereid osta, New Yorki on vaja, osta suuri kinnisvarasid, see raha on vaja pesta niimoodi, Londonis et... See... ei ole enam mõnus elab. ei, muidugi enam, pärast seda, kui seal on muslemid on ülekaalus selles linnas siis see ei ole enam mõnus linn, aga 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi oli veel oli veel valge linn, see oli ka rahapesu üks osa, aga see Ameerika maksumaks ja raha, mis liikus, noh, ma räägin ikkagi uuesti, miljardeid ja miljardeid, see ju siis nii-öelda põrgatati tagasi Ameerikasse kus ta otsa pidi, ju läks nendele samadele poliitikutele tagasi, kes eelarveotsuseid tegid. Ehk siis kõigepealt tehakse eelarveotsus suurendada humanitaarabi kolmandale maailmale, suurendada teaduskoostöö rahasid, suurendada seal, ma ei tea, mis kõik võimalike, ma ei tea, puhta vee ja puhta, ma ei tea, metsaprojektide rahasid, siuksed summad on taga, et silmad lähevad krõlli. Ja siis need rahad, no osad inimesed kohapeal saavad palgakest ja mingisugused pakkasuha üritused tehakse ära, aga suur osa sellest rahast läheb, põrkab tagasi Ameerikasse, läheb mingisugustesse fondidesse, läheb mingisugustesse varifirmadesse ja need varifirmad toetavad nende parteide kandidaatide kampaaniaid, kes selle raha algselt on sulle suunanud. Ehk see raha tuleb ringiga tagasi raha jagajatele. Ja see oli ka osa meie rahapesust. Ja see oligi see poliitiline katus. Ja selle poliitilise katuse kinni mätsimiseks ja see poliitilist katust oli nii Ameerikas kui Eestis. Selle kinni mätsimiseks no ei saa uurida rahapesu lihtsalt. Ei saa. Et noh, sest et ta on nii segamini selle, noh, Kriminaalse varastatud raaga, sest noh, rahapesu asju, mida noh, meie nägime, seal oli kõike jõledaid asju, no, seal on narkorahad ja relvapesu või relva, illegaalsed relva äri rahad ja seal on inimkaupanduse rahad, et see on kõik segamini. See, see ei ole, noh, see ei ole ainult valge raha, mis seal liigub, eks ole. Teelarvest võeti maksumakselt ära, põrgatati läbi kolme MTÜ ja kahe fondi ja veel mingisuguste inimeste ja siis tuli tagasi poliitikutele ja kõik on ilus. Ja seal on ka kahe vahepealik ja, ja, ja, no, no, hävitatud inimelud. Nii, et, no, Siis see, see kõik, see, ja see kõik on ühes puntras ja seal ei ole seda puhast raha nii et noh, sellepärast ei saanud seda kõike uurida noh, ja sellepärast tehtigi praegu nüüd lükke, et aga me oleme kõike uurinud ärge muretusega näete, saate ka 50 miljonit tubli aitäh, olete koostööd teinud ja ärge rohkem see oma nina siia toppige me tegeleme sellega ise edasi noh, mis nüüd Trumpi ajal toimuma hakkab see saab huvitav olema et ta on lubanud ju soo kuivendada ja no soo üks osa on kindlasti ka kogu selle korruptiooni paljastamine mis Ameerikas käib riigi riigiraadega ja millele samuti Ameerika süvariik kannab katet no siin on hu huvitav huvitav näidega selle kohte et Mehikole esitati ultimaatum, et kui siin mõne, mõni aeg tagasi, et kui ei lõppe see illegaalne kolonnid Mehiko valitsuse samme. Et need kolonnid, kes üle piiri tungivad öö, koos narkootikumidega. Ei, niim ka abandusega ka. Ei, ei, ei laiali kolonist. kohe praegu. Siis öö, Trump saadab juba praegu öö, sõjaväe. E, kolonnid haehtusid tööpäevaga. Ja tehti pakas uhat. Mehiku politsei mitu tonni narkootikume konfiske, konfiskeeris. Äh, on Ja no, sest, et nad teavad, et see on, see on päriselt öö, nii lähebki, aga teeme siin väikese teema vahetuse ja räägime sellest riigikontrolli aruandest ka, no, ei olnud suur erineb Uudis pomma, aga nuppu uudis, veru uudis, mis, mis no, minu mõelest nagu aitab meile aru saada sellest, mm, mis praegu on valesti ja mis vanasti oli hästi. 2020. aastal, kui korona kriis algas, selle kriisi esimeses faasis ju me keegi ei teadnud, mis asi see on. No, ikkagi, need need prognoosid või, või need see, see, see võimalikud mustast senaariumid olid tõesti väga mustad. Et, et ei, no, kogu ühiskond sattus paanikasse. No, ja seda paanikat, me, nagu me järgi oleme aru saanud, seda paanikat oli väga hästi ettevalmistatud. Seda paanikat oli väga hästi sisse söödetud järgjärguliselt, ja siis pandi kogu laviin tööle. Ja, ja kõik me olime mures, aga meil ju infot ei olnud. me valitsus istudes ka ei teadnud, mis siis see suremusmäär on. No, me, me, no, selles mõttes ma nende, nende inimeste. Nõus ei ole, kes ütlevad, et koronat pole kunagi olemas olnud. Ikka oli olemas ja oli päris haigus ja, ja, ja, ja osadel inimestel väga raskelt mööduva haigus. Aga noh, surmaprotsent ei olnud selline, mida meile algul räägiti. Meile räägiti alguses ikkagi sellest, kuidas noh, siin prognoosid olid selles, kuidas Eestis ikkagi kümnetuhanded inimesed kuus võivad surema hakata No, Eestis, jah, siin no. see propaganda oli ju näidati ju mingisuguseid kaadreid sellest, kuidas Hiinas on uksed kinni keevitatud ja kuidas vedelevad laib, laibad tänavatel see kõik oli ju... Ei, no, võisidki vedeleda, kui sa uksed kinni keevitatud, inimesed seal uksed aga surevad ära ja no, ajal, see kõik oli manifesteeritud selles mõttes just, et propagandat teha et tegelikult ju keegi keegi meist ju Hiinasse ei saanud kontrollima minna. Ja piirit pandi ka ajutiselt kinni, lennukid ei lennanud. No täielik ikkagi maailm jooksis kokku. Jooksiski kokku just ja, ja noh, mis siis selle kriisi põhi noh, taga, tegelik tagajärg ei olnud ju mitte see, et inimesi massiliselt surema hakkas. Ja inimesi suri ka ja, ja, ja, ja noh, haiglatel tekis ülekoormuse, mis kõik veel. See oli noh, see kõik oli päris. Eestis ka. Aga, aga see ei olnud noh, mingisugune väljaspool ma ei tea, mis sugust piiri või sooni, et kui me kas või võrdleme sellega, kui palju inimesi suri Eestis 2018. aasta krippi Raske krippi laine ajal, siis neid suri rohkem kui korona ajal. Kui me võrdleme 100 aastat tagasi Hispaania krippiga, kus maailmas oli võrreldes tänasega, ma ei tea, kaheksa korda vähem inimesi või rohkem kümme korda vähem inimesi, eks ole? Ja, ja, ja Hispaania gripp tappis ära 50 miljonit inimest vähemalt, ja koronasse arvatakse, et suri umbes 5 miljonit inimest maailmas. Numbrid on erinevaid, eks no, ole? Ja ja jah, need on ka kõik jah, manipuleeritud või noh, neid tuleb võtta koefitsiendiga, aga põhimõtteliselt, noh, et, et ka võrreldes 100 aasta taguse ajaga ei olnud suremus. Noh, Ligi lähedalegi sellele, mis oli Hispaania grip. Ja kui me võtleme veel tagasi siin 300 aastat või, või, või 500 aastat, kui oli katkuperioodid või koolera perioodid, kus suremus oli 30-60%, no, Lõuna-Euroopas, Itaalias, Prantsusmaal oli piirkondasid, kus kaks kolmandiku elanikonnast suri lihtsalt katku ära. Mõne kuuga. Et noh, meil siin ikkagi, me räägime siin mingisugusest ühest või alla ühest protsendist suremusest riskigruppides ja kui me need kogu elanikonna peale ära paneme, siis see, see, see suremus oli palju, palju veel väiksem. Nii et no selles mõttes see, see ei olnud ei on mingisugust sellist tervise kriisi nagu meile ette prognoositi küll aga oli majanduskriis ja oli vabaduste kriis no, kõik need sulgemised ja piirangud, mis me ka meie tegime ju piirangud ole suure sirmus, et nendel oli väga ränk tagajärg kõigepealt majandusele aga ka ütleme siis inimeste sellisele harjumuspärasele aru saamisel sellest kuidas üks vaba ühiskond toimib Ja, ja, ega siis sügisel 2020, kui enam nii rangeid piiranguid ei teinud kui kevadel, uued ranged piirangud tulid alles Kaja Kallasega. Siis kui meie valitsus välja vahetati ja Kaja Kallasega. Kohustuslikku maski, kohustuslikku süstimise, liikumispiirangud, need kõik tulid Kaja Kallasega, mitte meie valitsuse ajal. Meie valitsusel maske ei olnud kohustuslik. Sellist lockdowni, et see kuskil käia ei olnud, see ei olnud kohustusik. Me panime koolid kinni kaugõppesse ja me panime mingid meelelahutuse asutused kinni. No, ka. Ja, ja kevadel panime kinni ja sügisel saime aru, et see tegelikult ei olnud põhjendatud. Ja aga mis me tegime? Me maksime toetusi. Just ja võt, nüüd on see on see koht, kus me selle riigikontrolli aru ande, on Majandus jäi ikkagi seisma. Nii Eesti majandus kui kogu maailma majandus seisis umbes kaks kvartalit. Kevadel ja suvel ikkagi seisis tervemajandus, käibemaksul laekumine kukkus sirgi oones, bum lihtsalt no, inimesed ei käinud enam kusagi, ei ostnud enam mitte midagi selle täiesti erakorralise olukorra klaarimiseks See ei ole normaalne, kui sul kogu käive ja versku seisma, aga palgad ju jooksevad, liisingud, laenud jooksevad, nii-öelda hooneid on vaja kütta. Kulu ju ei kao kuhugi sulle, jookseb kulu ei kao kuhugi sul. Et, et, et, et, et see kõik toimiks, selle jaoks oli vaja ettevõtteid aidata ja inimesi oli vaja aidata ja me tegime väga kiiresti. Siin just kuus juba tegime valmis erakorralise meetmete paketti, et kõik Eesti ettevõtteid aidata ja selle paketti üks osa oli, seal oli mitu, mitu osa oli, aga üks osa oli siis see, et me tegime läbi kredeksi, olla läbi kredeksi tegime, aga läbi ka EAS-i tegime siis toetuseid, otsetoetuseid, laene ja käändusi käändused selles mõttes olid veel eriti head asjad, et käändustega võimaldati ettevõtetel võtta laenu turult soodustingimustega nii et noh, me ise ei pannud raha isegi sisse vaid ainult ütlesime, et kui ta jääb ja jääb laenumaksmisega, siis me maksame tema eest aitame Ja see kõik oli väga suured summad, me rääkime siin 850 miljonit eurot panime kõrvale ja see lainukäänduste maht oli tegelikult üle miljardi, et kui me seda korrutame nii selle võimendusega läbi. Ja välja laenasime sellest palju vähem, veel mingisuure 350 miljonit umbes lõppkokku, et läks seda raha vaja. Seal olid mõned firmad nagu Tallinn, kes olid suured tükid. Ja seal olid suured tükid ja me noh, tohutud kriitikat saime ju. Tulete meelde, reformi erakond ikkagi oli jälle, noh, absoluutselt süsteem. Jürgen, Jürgen Ligi jälle rahandus spetsiaalist jutumärkides. Teadis, kuidas, kuidas see on kõik riigi raha raiskamine ja need rahad ei tule tagasi, ja see on jälle tuleviku arvelt, ja ma ei tea mida kõike. Jaa, ja, kuidas me ajame Eesti riigi pankruti. Noh, no, elu on näidanud kahte asja nüüd. Eesti riigi on pankruti jäänud, reformi on viimase nelja aasta jooksul. Alates 21. aastast, kui reformijärg on võimule tulnud, on ta igal aastal eelarves kulusid suurendanud sellises mahus, et meie maksude ja, ja makse tõstnud, ja sellest hoolimata on riigi miinus olnud igal aastal seal kusagil. 1,2 ja 2 miljardi vahel igal aastal. Nemad on meie kahe kahekordistanud mõne aastaga ja see jätkub ka lähiaastatel ju. Nemad on need, kes on võtnud kasutusele reservid näiteks tervise kassa reserv selle aastal mitu seda miljonit võetakse kasutusele töötukassa reservi on nad kasutusele, nemad on reservid ära kulutanud mitte meie ja, ja, ja samal ajal on nad majanduse põhja ju ikkagi, majandus inimesed on teinud. inimesed vaeseks teinud, majandus on langus aga meie meetmed, mis me tegime tõid kaasa kaks asja esiteks nende laenude pealt me teenisime intressitulu ja see intressitulu oli seal kusagil 25 miljonit eurot, noh, riigielarv see ei palju, aga me elime plussis, me elime plussis eesmärk ei olnud tuluteenimine eesmärk oli, et ettevõtted edasi elaksid, inimestel tööd oleks et majandus uuesti käima oleks ja siis see teine, palju suurem osa sellest kasust, mis me tegime, tänu nendele meetmetele, et me aitasime majanduses sellest kriisis ellu jääda 21. aastal Eesti majandus oli Euroopa kõige kiiremini taastuv majandus, majanduskasv oli üle 8% 8% majanduskasv ja selle majanduskasvuga koos tuli eelarvesse Üle umbes 700 miljonit eurot. Ehk siis otsene kasu 25 miljonit, kaudne kasu 700 miljonit. Ja, ja tuletan siis meelde, eks ole välja laenasime 300 midagi seal miljonit. Ehk siis, noh, kõik, üks kõik, mis nurgalt sa vaatad, kõik oli õigesti tehtud ja kõik on plussis, kõik oli kasu. Aga oli vaja valitsus pikali osta ette käendega, et Porto Francole on antud mingisugust korruptiivset raha. Ja see süüdistatakse siin mingisugused kommentaatorid ja muud lurjused süüdistavad sind siia maani selles, kuidas sa varastasid riigitaskust raha, et anda Porto Frankole ja, ja ega sealt said ikka kindlasti isega midagi tagasi ja, ja noh, selline alatu madal laim, mis on no, is, iseloomulik, kõige iseloomulik muidugi isama toetajatele Sest ma olen vaadanud, kes need kommentaatorid on, no terve hulkvendest on isama liikmed ja, ja, aga no, rääkimata muidugi siis reformeritest ja muudest paadunud liberaalidest ja, ja, ja, ja kirjutavad Kõikidel puhkudel, kui on võimalik mingit meie teemat üles võtta, kirjutavad sellest, kui Stringi Martin on mitu firmad pankrut ja Stringi Martin on varastanud riigi raha ja noh, rääkimata sellest, et mina olen Moskva saadkonna paljaks varastanud koos Eesti riigiga. Ja noh, mis neil muud üle jääb öelda, sest et tookord, kui me neid, no, laim, lihtsalt laim, labane laim, labane valetamine laim, aga... No, no, Porto Franco on ju praeguseks mustvalgel tõestatud, See raha on tagasi makstud, see raha ei olnud mitte neile antud, vaid see oli antud laenuna see ei olnud antud mitte otseselt riigi kasvast ma see oli antud nende samade vahendus organisatsioonide, kredeksite ja muude vahendusel. Et millest te sõbrad räägite? Ei, kus Porto-Francoga ju on kohtu asjad pooleli ja esimeses aastmes mõistis Harjumaa kohus porto teemal ju keskerakonna ja korbi õigeks, teises aastmes siis rinkunakohus, ringkonakoht ei süüdi. Esimeses aastmes Kersti ja Tederi teemal ei ole veel tunnud tuleb kevadel aga et noh, ja need kõik ei puuduta tegelikult isegi mitte midagi muud kui seda et kas oleks tohtinud laenu anda või mitte aga ja laenume andsime, ja muidugi on need kõik puhtalt poliitilised protsessid laenume ju andsime ja see laen on tagasi makstud ja kahju mitte seal keegi ole teeninud ja ma ütleksin veel kõrvale siia kui ei oleks andnud Siis oleks juhtunud kaks asja. Esiteks oleks see projekt läinud, ja, ja seda ma ei hakka nimesid nimetama, aga ma, võin, ma tean täpselt, kes seda asja ajasid, see oli, see, need olid, osad, olid need, osad, need inimesed olid isamaas, see, see projekt oleks läinud Ukraina kapitali kätte. Ehk me oleksime saanud siis Tallinna keskmine Tallinnasse sadamasse ja oleks siis saanud nii-öelda nii vene raha. Sest nagu noh, Ukraina kapitele vene raha ausalt ööles... Ma, ma, kus, kus me selle piiri tõmbame seal, ole? Ja teiseks oleks see läinud väga odavalt. Täpselt sama asja taudeldi, täpselt sama asja taheti teha Tallinkiga. Tallinkil tekis likviitsuskriis, no laevad seisid, keegi ei liikunud, ükski inimene ei julgenud laevaga sõita, Tallinnal tekis kriis lihtsalt raha ei liikunud, aga laevade liisingute eest oli vaja maksta, laevade persoonali eest oli vaja maksta, eks ole kommertspangad pakkusid muidugi laenu kommertspangad pakkusid laenu tingimustel mis oleks Tallinki põhimõttes pankrotistanud ja, ja sellises olukorras ilmus niiku nipsti ilmusid välja vene ärimehed, kes tahtsid selle Tallinki üles üle, ära osta aga loomulikult no, kuna firma on edas ja kuna tal midagi teha ei ole, siis poole hinnaga Noh, või aga, kuidas iganes ütleme. Ehk siis sisuliselt oleks, oleks mängitud: Eesti, kui Eesti riik oleks käed puusas pealt vaadanud ja öelnud, et Turk paneb asja paika, oleks Eesti riik lükkanud kõige suurema Eesti kapitalil põhineva ja väga tulusa ettevõtte võileva hinna eest Vene kapitalile ja sama oleks juhtunud Porto Frankoga ja, Porto... Ja, vastu, ja, ja selle vastu kriiskasid ja röökisid kõik need reformierakonnasid ja usinasti töötas vastu, üks helskond isamaalasi ega nende rahade nii-öelda käima panemine ja lükkamine sellele, no küünte hammaste ja tagajalgadega põtkisid ju vastu ametnikud need samad kredeksi ametnikud easi ametnikud ja ametnikud, aga põtkisid ka vastu osad koalitsioonipoliitikud. Et selle läbi surumine oli, oli väga väga väga tõsine pingutus ja loomulikult no, hullumiseni ruigasid selle vastu reformi erakondlased. No võt, ja nüüd sina oled Kremli käsilane, aga need, kes oleks lasknud need firmad minna venelastele, võt, need on patrioodid meil, need on patrioodid. Et noh, kõik see on nii nii valelik ja nii, nii jälk ja jällegi, aga kus olid siis meie eri teenistused? Kus olid meie eri teenistused, no nemad kes valmistasid ette Portofranco kriminaalasja? Kes oleks pidanud ütlema, et ei kuulge, no ta, jumal, mul oli iga nädal siseministrina ministeriumi ametite koosolekus ametite juhid käisid aruandmas, mis neil päevakorras on, mis neil mureks on. Ei, kordagi ei tõstatatud teemat, et selles olukorras praegu vene kapital üritab meid siin üle osta ja, ja meie firmasid oma kontrolli alla saada ja siin on väga selge julgeolek risk. Mitte kordagi, mitte kordagi, no üldse kõik need igasugused tohutult salastatud briefingud, mida tuleb eri ruumides ilma elektrooniliste vidinateta läbi viia, on ju lihtsalt üks muinasjutude vestmine. No ma selle kohta tein kõrval märkuse, et, et, et, et no, meie, siis kui meil oli erakonna suurt üli eelmise aasta kevadel ja, ja siis noh, tohutult äh, palju sai eetrit, need, kes kritiseerisid mind ja sind ja siis üks kriitika punkt oli, et, et no Martin ja Martin on paranoikud, et nevad tahavad koosolekuit ilma mobiiltelefonid, et võtta ei tea küll, mis paranoia neil kasutuse juhtidel on et nemad tahavad ka pidada ilma telefonid, et. neil on ka hirmus paranoia. No, minu kabinetti ei tulnud kunagi telefoni <laughs> aga, <laughs> aga nüüd no, tuleme korra tagasi veel selle kogu, kogu selle asja juurde, et. ja teine kontrast, mis siit väga selgelt välja tuleb on see, et, et no, me tegime otsuseid, mida noh, hirmsasti kritiseeriti millel hirmsasti oli vastu, mida noh, valeliku propagandaga, kuidas me tekitame Eesti riigile laste lastele, tekitame võlad ja Aga, ja mis siis oli nende inimeste nõuanne, et kuidas me peaksime siis käituma selles korona olukorras? Ja nõuanne oli see, mida kajakallase valitsus ise sai praktiseerida, kui tuli juh, energiakriis. Ärme tee midagi oli nõuanne. Peavad ise hakkama saama, firmad peavad kohanema, turg paneb asja paika, ärme tee mitte midagi. On turg? Turgu ei, ei ole? Turgu ei olnud ju, ei olnud siis ja ei ole ju elektri puhul ka. Ja nüüd me näeme siis, mida see mitte midagi tegemise poliitika on meile toonud. On toonud kvartalit majanduslangust, on toonud inimeste vaesumise, on toonud superinflatsiooni, on toonud maksutõusud, on toonud eelarve kriisi. See on nende inimeste nõuande järgi talitamine, kes praegu on võimul olnud neli aastat ja nemad andsid meile seda sama nõu siis, kui me ei olime võimul ja noh, me põhimõtteliselt irvitsime nad välja, et noh, teie, teie nõuandele tuleb teha risti ristivastupidikula reformierakondlased ja Eesti panga spetsialistid ja rahandusministeriumi tippametnikud ja teie nõuande ma kuulan ära ja siis ma tean täpselt, mida ma teha ei tohi. Ja no, meenutame veel ka seda, kuidas kui Porto Franco kaasusega, no, mis on ju nüüd tagantjärele veel selgem kui see oli algul, otsitud ja kuri tegelikult rakendatud kaasus meie valitsuse hävitamiseks, kuidas siis tulid kõik need pentusrosimannused, kajakallased, Kristen Mihalid, Jürgen Ligid ja, ja, ja ma ei tea veel kes rääkima sellest. Riigi on kohutavas olukorras, riigi on koheselt vaja midagi ette võtta No nüüd olete võtnud kolm aastat ja kolme pool aastat neli, olete Neli aastat neli aastat olete ette võtnud midagi, mis on viinud Eesti riigid täieliku katastrofi seisundisse No spetsialistid seda asja juurde Ilmunud on värski Eesti konservatiivse rahvaerakonna 2025. aasta kalender. 12 kuud koos rahvuslike ja rahvameelsete mõtederadega. Kalendri ja mitmed teised praktilised ning vajalikud tooted leiad tekre e-poest. Aadressil poot.ekre.ee poot.ekre.ee Raadio saade räägima asjast! Eesti asjadest, nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Jätkam saadet saate nimi on räägime asjast asjast, räägivad Martti Helme ja mina Martin Helme ja proovime nüüd oma aleseanud natuke vähem kui poole tunniga siis välismaale tiiru teha, Siin, siin peaks sõna rohkem sina saama, et, et sa ennem ütlesid, et jõupoliitika jõu aeg on tagasi. Noh, reaalpoliitika või jõupoliitika aeg on tagasi ja see on täiesti selge, et see tegelikult tuli tagasi juba siis, kui Venelased 22 täiemahuliselt Ukrainale peale läksid, sest et noh, enne seda oli ikkagi diplomaatia ja enne seda kõik vähemalt Silmakirjaks püüdsid jätta muljet, et eksisteerib mingi reeglitel põhinev maailmakord. No praegu on selge, et mingit reeglitel põhinevat maailmakorda ei ole ja, ja kõige suurem reeglite rikku ja on olnud eelkõige Euroopa Liit muide. Euroopa Liit, no võtame kas või nüüd need viimased näitud, Gruusia valitsus. Gruusia valimiste mitte tunnustamine Gruusia presidendi valimiste mitte tunnustamine Rumeenia valimised, Rumeenia valimiste mitte tunnustamine, nüüd uud valimiste tegemine, mis ma loodan, et see Georgescu või Georgescu juba, juba oluvad, et ta nii jätkuvalt juba populaarne ma, ma siiralt usun ja loodan, et ta, et ta võidab siis loomulikult AFD ja paremäärmuslaste vastane kõikidest seadustest ülerullimine eri teenistuste kasutamine nende ära nullimiseks no me näeme seda Eestis meie puhul Et see on ju kõikide reeglite vastane õigusriiklused täielik farsiks muutmine võtame kõik need mariinle vastased süüdistused ja mitte ainult Matteo ole. kes siis on selle reeglitel põhineva maailmakorra jalge alla talanud need liberaalid Need, kes nimetavad, keda nimetatakse liberaalideks, kes tegelikult on liberaalfarsistid. Ja, ja, ja selle kõige tulemuseks on see, et nüüd maailma kord on läinud ümber jagamisele. E, juba, ma alugesin juba kuskil pool aastat või aasta enne seda, kui täiemahuline sõda Ukrainas algas, kuidas vene tegelased et seal mitmesugused nii poliitikud kui analüütikud ütlesid, et tuleb sõda see on vältimatu sest see Jalta ja Potsdami maailmakord on ennast ammendanud selle alusel ei ole võimalik maailmas enam edasi minna, aga maailmakord ei muutu ilma sõjata nüüd meil on Ukrainas sõda, nüüd meil on tegelikult lähisidas sõda me ei tea, mis sõjad võivad veel tulla, kõik püüavad iga ennast ära hoida seda, et tuleks kolmas maailmasõda, no see tõeline kogu maailma haarav sõjaline katastroof, ja seda ta püüta väiksemate sõjad, sõdadega seda maailmakorda muuta. Ja nüüd on meil presidentiks Donald Trump, kes ütleb selgelt välja, et need senised kokkulepid ja senised rahvusvahelised liidud ei maksa enam mitte midagi ja tuleb minna jõuga murdma seda olukorda, et kehtestada uus tasakaal maailmas, mille alusel on võimalik juba edasi riikide ja mitte ainult riikide vaid koguni, võime öelda, kontinentide vahelist, oma vahelist suhtlust korraldada ja, ja tasakalu viia nii, et prevaleeriks äri, aga mitte sõda. Ja, ja, ja kõik need tema initsiatiivid, mis ta praegu on välja käinud, nii puutuvad Kröönimaad, puutuvad Panamat, on selle osa. Kröönimaad võibolla on natuke lahti selle, et panama osas võibolla on asi arusaadavam meie lihtsam. Noh, Panama oligi ameriklaste enda tehtud ja ta oli vahepeal ka otseselt nende enda all, ja siis noh, seal mingitel, mingitel kalkulatsioonidel, et nad viitsinud sellega jännata, loodi siis selline sõltlasriik nimega Panama aga Panamas noh, ameriklaste põhimure, kõik taandub kogu hiinlaste peale. Vähem venelaste peale, rohkem hiinlaste peale, aga venelaste peale ka no, ja, ja no, hiinlased on üritanud Panama kanalile käppa peale panna aega juba. Nüüd... Kröönima on isegi veel, veel rohkem selles maast vaidluskoht, et umbes aastakene tagasi või natuke vähem kui tagasi suure vaevaga blokkeerisid ameriklased selle ära, et Kröönima ühte suurimat siis aruldaste metallide kaevandamise firmat tahtsid hiinlased üles osta. Ja, ja noh, kui me vaatame seda nii lapikud kaarti siis me ei saa sellest aru, aga kui me vaatame et kloobust, siis me saame aru mis on Krönima tähtsus vaadates on selgelt näha, kuidas, kuidas no, kogu see Krönima osa ja, ja see tegelikult on no, nagu Põhja-Ameerika mandri laiendus kuni pooluseni, no poolt vaadates kui me vaatame, me näeme, et see on venema laiendus, kuni Põhja-Pooluseni on Venemale väga lähedal ütleme siis nii, et on seal no, see, see, kui me Euroopa kaarti vaatame, siis ta seal kuskil üleval on aga tegelikult, kuna Globus klo, klo, läheb ülevalt nii-öelda kitsamaks või kokku jookseb, siis ta on tegelikult jookseb sinna Siberi, Siberi ülemise ääre juurde välja otsapidi või Kanadaga ka kokku otsapidi, kui ta siganes vaadad seda Gloobust. Need no vahemad on ikkagi suured, need vahemad on ikkagi seal tuhande, tuhande kilometri ringis ja niimoodi mõlemalt poolt võttes, aga jah, nad puutuvad seal kokku ja, ja see ongi see Arktika. Ei, aga kui, kui lihtne, et inimesed nagu saaks aru, kuidas kui me hakkame lendama noh, Eestist ei lenda Ameerikasse otse lende no omal lahal pean seda kahjuks kogema aga kui me hakkame lendama näiteks Helsingist New Yorki, siis me ju ei, ei lenda üle Euroopa ja üle Atlandi, vaid me lendame põhja suunas, üle, üle Krönima ja või? ma mäletan, kui mina lendasin ükskord, siis oli ka Helsingist ja lendasin ilus selge ilm oli Ja, ja no, see oli fantastiline vaatepilt, kui me üle Gröönima lendasime. Need liustikud, need mäed, need, kõik see. Ei, siis sealt nii Kanada rannikud pidi alla just, poole, eks just, ole? No, sest et see on kõige otsem tee. No, seal on ju ekraan näitab, kus sa parasti asud ka. See on kõige otsem tee. Ühesõnaga, milles on point? Ja point on selles, et see kuulub just nagu Taanile ta on Taani, kuidas öelda, hooldusalune protektoraat nagu Taani ei ole ju võimeline hiinlaste ja venelaste vastu seda hiigel teritooriumi kaitsma ega siis, ka mitte ärilises mõttes ega siis Krönima ei ole teil mingisugune saarema suurune saar, Krönima on maailma kõige suurem saar, Krönima on suurem kui Saksamaa, see tuleb ikka aru anda need mõõdkavadest ja, ja nüüd Trump ütles, mingi pressikonverentsi vaatasime siin eelmine nädal või millal see oli selge sõnaga, palja silmaga on näha kuidas kröönima vettes sõidavad vene ja hiina sõja laevad ja me ei saa seda lubada ja noh, ei saagi muidugi noh, ütleme selles mõttes ei, see on, üsteeriat et... õhutatakse ju ka Ameerika enda vasakpoolsete poolt ja noh, ameriklased on ju varem korduvalt seda teinud et tuletame meelde, kuidas ameriklased saida laska, ostsid käsi käsikauplesid tegid, aga ostsid. Kuidas nad said Louisiana? Ostsid prantslastelt ära. Ja siis New Mexico. Florida ostsid hispaanlased. Florida ostsid New Mexico vallutasid pehiklastelt ära. Ah, muide. sõlmimisel maksid tollases vääringus 15 miljonit. Mehikule, nii öelda, et vormistada see ostumüügi tehinguna. Lõid see kõigepealt sõjas Mehiku puruks ja siis ütlesid, et okei, aga teeme nüüd niimoodi, et te olite vabatahtlikult raha eest nõus meile selle teritoriumäära andma. Nii et, et noh, see Ameerika ajaloos ei ole see mitte midagi ebadavalist. Pigem on see ebadaval, siis tänapäevases maailma poliitika mõistes, kus seda noh, ei ole tehtud juba noh ma ei tea üle saja aasta kindlasti ei ole sellist asju tehtud enam, aga, aga, aga samal ajal hiimlased teevad seda teise, teise meetodiga Kariibimere saarestikus ikkagi hiimlased ju ostavad neid saari üles lihtsalt läbi poliitilise protsessi järjest, Na no, näiteks kui ma nüüd õigesti mäletan ma ei suuda nüüd kohe öelda need on see kõik endised Briti krooni kolooniad ja Briti rahvastööhenduse liikmed, aga üks neist väiksematest saartest, ma ei mäleta enam ta nime, astus välja Briti rahvastühendusest, sellepärast et hinlased olid poliitilise liidi üles ostnud ja, ja tegid seal nii-öelda vabariigi. 60 oli Kuuba kriis, sellepärast, et ameeriklased ütlesid, et me ei saa endale nii lähedale lubada nii vainuliku üksust, noh, nüüd on, nüüd on natuke asja teistmoodi. Aga see ei pudu, ja Ja noh, ma arvan, et siin ei maksa ka hüsteeriasse minna, et, et, et ka Trump ei räägi sellest, kuidas kohe kohe maanduvad siis merejalaväelased siin või seal, aga noh, ta paneb minu mõelest selgelt paika sellist strateegilist raamistiku, et Ameeriklastel on rahvuslikud huvid ja nende rahvuslikke huvide, ta selgelt defineerib, mis need rahvuslikud huvid on ja ta selgelt defineerib, mida ta tahab saada, aga siin kõrval on veel minu mõelest paraleelne protsess, mis, mis mulle valmistab muidugi kahtlemata suurt rõõmu ja see on no, varjamatu ja häbenematu äh, siis toetus sarnaselt mõtlevatele jõududele Euroopas ja jälle, liberaalid on ju need, kes seda alustasid liberaalid on ju need, kes nüüd siis kiunuvad, et oi Elon Musk toetab afd Saksamaal ja Trump toetab Meloonit ja Orbanit ja, ja, ja, ja oi vaadake mis, mis moodi Trump Kremli käsilased, on mis... ju kõik Kremli käsilased liberaalid ja kohaselt nii nagu meiegi No rahvuslikud jõud tegelikult, tegelikult patriootlikud rahvuslikud jõud, kes seisavad oma riigi asjade vastu ja selle hullu meelse homo- ja transu vastu kui selle no, rohe no ideoloogia on kommunistlik ideoloogia, aga transideoloogia on satanistlik ideoloogia et, et selle ideoloogia vastu ja, ja kui, kui liberalid nüüd kiunuvad et ei, et ei tohi elon maske, ei tohi niimoodi ja me, saksa valimistesse sekkuda, siis kes siis, kes siis on sekkunud kõikidesse valimist See nii Ameerikas kui Eestis, no liberaalid, kui jälle mingid valimised kuskil on, siis küll lefib kohale sul Ursula von der Leyen ja küll sul kohale mingisused teised tähtsad tegelased, kes, kes no, selgelt tulevad, ütlevad, meenutame, et Obama, president Obama läks Suurbritanniasse 2015. aastal ütles, et ärge Brexiti poolt. Ja. See ei, ei olnud sekkumine Briti sise asjadesse. Muidu kogu see asi, mis seal nüüd Krönima ja kõige need, aga eelkõige Krönima ümber toimub, on ju ka meie kaja kallase. Esimene suur läbi kukkumine. Esiteks muidugi vaikida mitu nädalat ja, ja mitte torud õsta. ja siis tulla välja täpselt kajakallaslikult totra avaldusega. Trump peab austama Krönima suveräänsust. Vabandust kajakallas, See, tuletame sulle elektrimolekule meelde, Krönimaal ei ole suveräänsust. See on, Trump peab austama... Taani suveräänsust Grönima üle nii peaks ütlema, sest Taani on see, kes on see öelda, onki suverääns, see on otses aga mitte Grönima. Grönima juht vastu pidi, kröönima oma valitsuse juht ütleb, et Grönima peab iseseisvaks saama ja kui ta saab iseseisvaks, siis tal on suveräänsus, aga enne seda tal suveräänsust ei ole, et tee endale kullatütarlaps, ometi ükskord mõned asjad ka selgeks enne kui sa lähed, no, rumalat juttu jälle ajama seda korda rahvusvahelisel areenil. No, aga see mille... Üks Euroopa diplomaat ütles, et ka kallas ei oska rääkida pitte millestki muust kui Venemaast ja kui sa küsid, kus on Aafrika, siis Aafrika asub Venemaast lõuna poole, ja no, Krönima asub Venemaast põhja poole. No, täpselt nii laidema silmaring ongi, aga no, see tegelikult räägib suuremast asjast, see räägib sellest, et Euroopa komission on, no täile kui no, kui me räägime suveräänsuse austamisest, siis halloo, miks te ei austa siis eh, Gruusia valijate suveräänsed otsust valida endal selline parlament ja, ja, ja selline valitsus, nagu tahad, miks te ei otsus, ei, ei, ei toeta näiteks Rumeenia valijate suveräänsed otsust, suverääniks on seal rahvas, rahvas on suverään. nemad ei austa Austria ei austanud siiani Austria suveräänset otsust, et nad toetasid nii öelda paremäärmusle, siis on Austria rahva toet See on Austria rahva otsus. Nemad otsustasid nii. Ei ole Ursula ega ka Kaja ega ka kellegi asi ütelda, et ei, see te tegite vale otsuse. Me ei austa seda. Ei, no aga kas ungari valijate suveräänsust või ungari valitsuse suveräänsust, suveräänsed välispoliitikat on austatud? Ei ole ju. Ja, ja noh, nüüd nad on blindrist. Nad ei oska öelda, mida teha, sest et noh, ühest küljest, kui Trump ära valiti, siis tuletame meelde nii Ursula von der Leyen kui kõik teised tormasid ju teda õnnitlema. Ja Macron oli seal suur sõber temaga ja kõik tormasid teda õnnitlema, sest No, nagu eurokad ikka mõtlesid, et no, teeme, teeme head nägu, et küll, küll kõik korda saab, aga ei, ei hea näu tegemine, Trump on õppinud sellest, et liberaalide hea nägu on pettus, on pettus nad te, teevad sulle näo ees head asja ja siis löövad noa selga sulle aga teine asja on see, et mis neil Eurooplastel öelda on nad on ju blindris Trump on selgelt öelnud, et Euroopa asi on võtta suurem vastutus oma julgeoleku eest eelkõige siis Joossus Ukraina ja Venemaaga Ja no sellega nad ju hakkama ei saa ja no tegelikult nad no pisar silmi härdalt paluvad, et ameeriklastelt, et, et ärge, ärge antke meile seda vastutust Venemaa ja Ukrainaga asja ajamisel. Samamoodi on eurooplased seoses sellega, et noh, kogu mäng, see nii-öelda suur mäng käib ju Hiina ja Ameerika vastasseisu ümber. Ka tegelikult ka Venema asub selles, selles samas kontekstis. Ega, noh, ega venelased ei karda eurooplasi, venelased ei karda ukrainlasi, venelased ei karda isegi ameriklasi. Mina arvan, et venelased nii-öelda noh, selgroo tasemel kõige rohkem kardavad hiinlasi. See, mis toimub Ukrainas, on neil tegelikult ju nii-öelda kõhualuse ja seljadaguse kindlustamine suhetes Hiinaga. No ja. mõned... Ja, aga mis ma taasin selle kõige lõpuks öelda, on see, et aga eurooplased magavad ju Hiinlastega. Äriliselt on ennast maha müünud Hiinlastele ja need on plindris, sest et ameeriklased on selgelt nii-öelda kui mitte konfliktikursil, siis igal juhul vastasseisukursil Hiinaga. Nad ei oskagi olla enam ju. No minu arutas, Trump on praegu väga selgelt ikkagi jooned maha tõmmadud esialgu küll noh nii mõtelised jooned. Ja see mõtteline joon on see, et lääne hemisfär, see on ikkagi Monroe doktriin ja ka Seudo äh, äh, Roosevelti korollari, mille ta tõmbas siis, kui ta seda Panama värkis seal ajas. Et see on kõik meie teie siia ei tule, see pikem jutma ei hakka seda praegu lahti rääkima ja nüüd Trump põhimõtteliselt tõmbab samad jooned maha see on meie ja hiinlased, venelased ükskõik, kes siia ei tule aga Euroopa, ei, ei, aga Euroopa ei mahu sinna siis no, Euroopa nagu nii ei mahu aga no, Euroopa kapitali tahab sealt välja tarjuda, see on meie ja see meie algab Kanada põhja tipustad ja Krönimaalt ja põhjapooluselt ja lõpeb põhimõtteliselt Patagonias vastu Magalesi Väina et see, see kõik on meie ja, ja me kindlustame selle vajaduse korral ka sõjalise jõuga ja see, on, see piir on maha tõmmatud ja meid ei huvita mingisugused nato meid ei huvita mingid ühe meid ei huvita ükski teine võimalik organisatsioon või riik, kes tuleb meile ütlema, et ei, ei, ei, see ei ole rahvusvahelise õigusega kooskõlas ja see ongi see jõupoliitika, mis on tagasi tulnud Trump kavatseb Ameerika sõjalise majandusliku ja diplomaatilise jõu täiel määral rakenduslika Sellele, et lääne hemisväär on nende oma, see on nende korter, see on nende maja, sinna keegi ei tule, me klaarime ise ära Venetsuelaga, me klaarim ise ära Kuubaga, ma ennustan, et Kuuba kommunistlik valitsus saab varsti lõppu. Jah, kukub varsti kokku, ja. No sest, et Kuubal on ehitatud samasugust kommunismi nagu meie Joko Alenderid ja Jürgenligid ja, ja Mihalid tahavad meile ehitada kliima all. et seal on ikkagi igapäev elektrikatkestused. Ja inimesed elavad pimeduses ja prügi ei veeta ära ja no, Ku Ku Kuuba on lihtsalt selle poliitika loogilise tulemuse kätte saanud, mida meil ajama hakatakse. Aga ma tahtsin öelda veel lisaks, aga kuna Trump on äri, mis ta saab aru, et, et ma ei saa oma firmad teha ilma, et ma teiste firmadega arvestaksin. Ja teised firmad on Venema ja Hiina. Ameeriklastel ei ole Euroopat. Euroopa on nende jaoks mingisugune pudinatest koosnev lasteaed, kes nii kui nii lõppkokkuvõttes teevad seda, mida, mida Ameerika ütleb ja, ja, aga Venemaaga on vaja arvestada, sest Venelased on näidanud väga selgelt seda nemad, kõike seda, mida nemad peavad omaks, on valmis oma verega kaitsma Ja seda arvestatakse. Ja seda respekteeritakse. Hiinlaste puhul arvestatakse seda, et neil on ikkagi niivõrd tõsine majanduslik kaal. Kas ka sõjaliselt ei ole sugugi mitte mingisugune viienda järgu riikine. Ja hiinlastega tuleb ka arvestada. Mis saab mingitest Araabia riikidest, nagu Iraanid, noh, küll me nendega tegeleme, küll me neile kas võidlas silma surume. Indiaga katsume lõpuks ära lahendada ka diplomaatilisele majanduslikult eel, et Ta teab, kellega tal on vaja arvestada ja kellega tal ei ole vaja arvestada. Euroopaga tal ei ole vaja arvestada. Ja keegi, ta ei ei, keegi ei arvesta. Venelased ka ei arvesta, hinnased ka ei arvesta. Eurooplasi kõik kasutavad ära sest Euroopa ongi lastejaed sest Euroopa on aasta kümneid no, käitunud ju nii nagu meie liberaalne režiim käitub kõik on ainult loosungite tasemel meie, noh, õigusriik on loosungite tasemel, majanduskasv on loosungite tasemel sootsiaal heaolu on loosungite tasemel aga mida midagi, päriselt ei klapi nende loosungitega ja, ja noh, kui sa rääksid sellest et Trump nii -öelda, teeb oma korteri või maja korda siis üks sellest korda tegemisest on immigratsioon, sa ei saa pidada korralikult toimivad, majanduslikult õitsvat ja turvalist riiki, kui sa oled läbisõidu hoov kõigi maailma massidele, kolmanda riigi maailma et selle, selle klaarib ta ka muide ära. Aga see, siin on hea üleminek teha siis sellele nii-öelda, immigratsioonist Kalifornia rupõlengutele, sest et no, immigratsiooni põhjus on ju ideoloogiline. Kõik on teretulnud, me oleme sallivad, me oleme avatud, mitmekes siis rikastab. Ja no, Kalifornia ja, ja no, täpsemalt öelda, siis Los Angeles ümbrus praegu põleb, metsikuleegiga põleb, no, väga väga traagilised ja dramaatilised pildid tulevad sealt, aga miks põleb? Ei, ei põle sellepärast, et kliimamuutused on sellised. Põleb ütleme siis vasakpoolse ideoloogilise põmpäise poliitika tulemusel. Alustame sellest, et siis selle Los Angelese linnastu tuleder ja ülemaks edutati lesbi naine. Selle pärast, et, no, et tuleb olla kaasav ja tuleb olla salliv ja tuleb täita siis neid DEI, ehk eh, Diversity, Equity ja Inclusion, ehk siis mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus või Euroopas kasutatakse laiemalt väljadeid ESG, ehk siis Environmental, Social and Governance, ehk siis keskkonna, sotsiaalse ja valitsuslikku nii-öelda võrdsuse tagaajamise, noh, need on kõik voodisüsteemideks, ole ühe jala neeger lesbi peab saama alati edutatud, sellepärast, et ta on kvoodial, mitte, mitte siis haridusega töökas inimene et sõltamata sellest, mis ta, mis ta kas ta on jaladal või, või, või peaotsas et no, see, ja, ja, ja internetis ringlevad iksis ringlevad interviud selle sama tuleterje ülemaga kes räägibki täiesti sirge näuga, räägib sellest, kuidas tähtsam kui tule tõrjumine on see, et me edutame Vähemusi. Tähtsam kui see, kas nad oskavad oma tööd on see, et, me, meil, on, et meil on kaasav töökeskkond. Ja no, sellised inimesed ei oska tult kustutada, midagi teha ei ole, siis saab hakkama, kui sul on, kui sul on no, turskete mehemürakate asemel palgatud õblukesed lespid ja homod sinna, kes ei oska rooli ratastki keerata, tuleter masinal, no, siis jääb tuli tõrju otta, midagi teha ei ole. Aga no teine asja on see, et kuna Kaliforni on ju pankret jaetud rohepoliitika tagajäril, siis on aastast aastasse vähendatud nende eelarvet. Ja neil polegi raha, neil pole masina, neil pole raha. Kolmas asja on siis keskkonnapoliitika. Nad on oma suurte roheliste projektidega esiteks ei puhasta piirkondi, tihedalt asustatud piirkondi kergesti sütivast põhsastikust ja metsamaterjalist, sest no, igat puud ja igat on ju vaja kallistada. Ja teiseks nad on ära lõhkunud tamme. Ja sellega likvideerinud ära veereservuaare, sest et noh, kalakese ei saa ujuda, kui sul on tammid ja noh, kõik see jura. Ja, ja noh, siis suured veereservuaarid ja tammid ei ole loomulikud asjad ja pole vett vettpidega kustutada. Kõik see on poliitiliste valikute tagajärjel toimunud inimtekkelne katastroof, aga noh, süüdi on kliima. Noh, ega siis meil liigub ju liberaalne režiim samas suunas. Päästjate palkasid ei tõsteta, äh, päästjad lahkuvad. Noh, lõpuks kaua sa äh, oled äh, mingisugust misioonitundest päästja, äh, kui sa pead... Äh, ja sul on vahetusega... Ei, kui veel kõige lisaks misioon ei ole mitte tuletõrjumine või päästetöö, vaid misioon on edutada vähemusi. Ja, ja aga pead käima veel kahte-kolme töökohta pidamas selleks, et normaalselt ära elada. No, see ei ole normaalne. See ei ole absoluutselt normaalne ja ja sama on meil ju ka teiste valdkond, politseiga politsei ka täpselt samuti politsei on meil ala alamehitatud ja üha rohkem ja rohkem on seal naiste rahvaid noh, kui me nüüd ikkagi kujutame ette et meil ka rahvas tänavatele tuleb ja tulevad kümned inimesed, sest neil on mõõd täis ja asi väljub kontrollialt olgu provokatsioonide tulemusena või, või viienda tegevuse tulemusena, ma ei tea mille, mille tulemus on iganes siis see naisterahvaste ühiskond lihtsalt ei tule sellega toimuma. Ei, aga no, ta ei tule toimega teises olukorras tuletada meelde mõni aasta tagasi lasti no, koduse vägivalla, küla kakluse tagajärrel lasti Läänemal üks meesmaha pereis. Oli purjus, läks ka seal naabrile kallale, kohale kutsuti politseinik, politseinikuks oli õblu, naiste rahvas, kes hakkas kartma ja lasi mehe maha sest noh, ta ei olnud, tal, tal, tal puudus võimekus selle purjus mehega teistmoodi toime tulla. Jah, noh, noh, mõned aastat tagasi oli Viljandis juba kui ka mingit lärmavad seltskonda, et ja, ja, ja naiste rahvad said selle seltskonna, lihtsalt peks. Ja et noh, see, noh kui me oleme ikkagi eeskee, siin edendame keskkonda ja kaasame ja oleme sallivad ja edutame vähemusi ja noh, ikkagi, noh, põhimõttel... Seal käib ja meil siis... kogu aeg ja me nägime aasta vahetusel ja jõudud ajal ka on, kohutav perevägivald. Mehed on kohutavad et peksavad naisi ja joovad, on, on, on ilged, ilged, närukaelad, vaesed naised kõik kannatavad ja no, loomulikult on perevägivald, loomulikult on kõike, kõike, kõike, me, me, inimesed on elusolendid ja, ja neil on oma puudused, aga no, see ei propaganda. Ole, see ei ole ühiskonna enamus ja see ei ole ühiskonna see põhiline ja, ja see, see on see, see, see on, see on Teine tahk sellele propagandale, millest me rääkisime eelmises saates, mida, mis siis oli see selle drag show, no? see on perekonna vainulik ideoloogia toppimine meile igal sammul. No siis ongi, asendame siis politsinikud ja päästjad ja kõik muud naistega, aga mehed, need viskame lihtsalt üle parda, laste, klasseeruad, las joovadki ennast surnuks, parem on kui neid ei ole. No võt, ja siis kui nad ise ennast surnuks ei joo, siis võtab metsatulekahju, nagu Kalifornias, aga sellega sai, saate aeg läbi, täna me kõiki kuulamast ja kuulake meid jälle nädala pärast. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis treeraadio.ee ja uueduudised.ee.